وان زدیم بسم الله <تمالحاق> <سورة> الرحمن الرحیم الحاقۃ ملحقه وما درک کملحقه سورت الحاقہ سورت النون پسې ذکر کو نزول کې فصله سورت ملک ندی ایسबात د قیامت کې او تحویب د دنیوي په حالات داغي پنځو قومونو او تقسیم کې اصحاب اليمين او اصحاب الشمال ته او ترېب صداقت قرآن ته او پیغمبرتاي اثبات توحيد کوي مکهي سورتي نون کې وي کذا الالعذاب والعذاب الاخرته اکبر ذیکر دا غی عذاب دا اخرت او تفصیل کئ الحاقه اغصابتیدن ک روز ملحقه صدا اغصابتیدن ک روز اما دره ک ملحقه اوس شی خبر کتل را صدا اغصابتیدن ک روز کَذَّبَ سَمُودٌ وَاضُم بِالْقَارِعَةِ تَرَوْنَ كُلَّ سَمُودِيَانَ وَاضِيَانَ أَغْرَازَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَرَه قَارِعَةٌ ذِخَلْقُهُ غُونُه وَتَڠَيَ فَامَا سَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالتَّوَارِيَ أَرَجَ سَمُودِيَانَ عَلَاء كْرِشُو پَسَبَابُ ذَخْپَلِي سَرْكَشَئَم او یا پاغی چغا چو دا حد نزیاتا وا اور چه عادیانو هلاکلیشو پداسی هواو سیلیوان دی سور سورن چه آواز استن کیوا عاتیتن او دا حد ناولیدن کی سخرا علیم اللہ مقرر کلیو پدیبان دی سبع لیالن وش او تروزیم حسوماً پیدر پیم یا حسوماً چه قتلولو حلاکولیه و قوم فتر القوم فی آسوران نولی دبت عذاب کی حلاک شوي کاننام اعجاز و نخل انخواویه تابوی چد آغا تانید کا جرودی رست فهل ترالهم من باقيا اتوینه اغي لر سوق پاتې په پا دنیا کې فجا سراونو من قبله او راغليو فران او غو سوک تمخ کې د نو ول موتفقات او غکلی ولټکړې شي قام لوت ليسلام بالخاتئه په ډېر لوې جرم سرا فاسو رسول ربهم نا فرمانی کړه پیغمبر در خپلن پاک ځوم اخز ترابیه وسنیو الی ذی لرا پنولو سخت ان لما تغلما وحملناکم بالجاریه الله یمنگه کله چی سرکشیو کلو بو دحد نزیات شوي انو علی السلام په وخت کې نمونک تاسو جو جوړي لغي کشته تا لنجع علیکم تذکرة چو ګرځو دې لره تاسو د پاره عبرت وتعيها وذنون واعیه عبرت دا دې چی یادو ساتي دې واقعیا لره اغه وغونه چیات ساتون کیین پیدا نو په خبي سور کله چی پکواله شی بو شپې لکه نفخة واحدة بك يوزل وحملت الارض والجبال او جتبك لشيزمكة او غرونة فدكتا دكتا واحدة نوبجلقو لشي بحواكي فيوزل جلقو لسر في يوم اذن وقاتل واقعتو فدورت بانده فَنشَقَّتِ السَّمَاءُ او بشلیک اسمان په یوم ایزین واهیۃن پس اسمان با په دورت باندي ډیر روز توی ول ملکوا علر جاءیان بطول د دې په طرفونو باندشي و یحمل عرش ربک فوقهم او چتوکی عرش دربستا اگر ابو چې د غالب دی په دیوان دی یوم ازن سمانیه په دغه ورځ د قیامت باندې اتقس ما ملائک یوم ازن تعرزونا په دغه ورځ باندې و تاسو ور مخ کې الله تا لا تخفا منکم خافیه نبی پټو تاسو نه ایسوک پټیدونکو فامامن اوتيه کتابه وغسوک چورکرشه تاملنا مخفلا بیمینی پخلاس فیقولو پس دیبا وازونکی مرگروتا ها امقرأو کتابیه چراشه اولو لیز ما عملنا ما انی زونن تو انی ملاقن حسابیه ما یقین کرده او چذبا ملاقات کم مخفل حساب کتاب سره یاغروذ قیاامت فہو فی شتر راضیہ دی با پا جون ډیر خوشاله کیوی پی جنت عالیۃن پا جنت کې چډیر او چتھ کتوح ہادانیہ ومی وی تا ری نزدیدی کلوا اشربوا انی ام بما سلبتم فی الايام الخالیا واللا چھرے اسکہ دیر آزاده سره زګاج تاسو عمل کړیو په غروزو تیروشو د دنیا کې پمن من اوتیه کتاب او بشمالي هغه څوک چې ورکوې شغله عمل نامخ په غسلس ويقول پس چیږي وای یال ایتنی لم اوته کتاب بیا افسوس ته مال را جنو را کړی شی مال د عمل نام ولا ما ادري ما حسابيا عاوزنه پوي دي پوي باندې چې حساب ستا یا يا لتا كانت افسوس دي دي عمل نامي تا چې زما هر څه ختمون کده زما هر ختم کړل یا باغ موت تا आवाज کوي یا لتا كانت القاضيه کاش چې اغا مرد چیزی ختم کرده وی بیانه جونده شوه ماغنانی مالیه اس دفنک زمانه اغی مال زمان فیدرانکل مال رمال زمان حلکانی سلطانیه او رکش و زمانه اغا حجت او دلیل زمان په دنیا کې چکوم دليلون او ما سره هغه ختم شو او ياروک شو زمان هغه پات شهيد د نړۍ چې ما سره او وي الله ملائکتا خذوه نس يذل فغلو تله يذل را او تو كن او تواچو ثم الجحيم اصلو بیا خاص جهنم تا داخل کېذل را سمہ فی سلسلتن او بیا پا غزن زر کی زروہ سبعو نظران چوکہ دوال داغی او یا گزہ دے دللہ پا گزنو فسلو کو نا غزن زر پاکی اوپی اے انہو کانو لا یومینو باللہ العزویم اولید سو ودے په دنیا کې جیما نه ناروغ لو پاګلوې الله باندې ولا يحض على او المسكين انه پکې په خلق باندې او ني خلق لا ترغيب ورکو د تعامل المسكين بل سه لو یوم حمیمن نشته دلرانن روزی پدیزے کی سوک دوستو ولا تو آمن اون سفرات اللہ من غسلین مگر دا غوین زود جہنم یانو دا یا کلوهو اللہ الخاتحون چنخوری غیل ربلسوکو مگر اغم و جرمان وَلَا أَقْسِمُمِوَا تَبْصِرُونَا وَلَا تَبْصِرُونَ فس حاجت نشتا ده اللّاوی او بیا امزو قسم کم باغس بانده جتاسو یوینه چه دا دنیا دا او باغسو جتاسو یوینه چه اخرت ته تدوارا گواكم دا قرآن پا عظمت چدا قران پیغام دی هغه پیغمبر چ ډېر عزتمند دی او ما او قول شاعر او نه دا قران وینا ده شاعر قليل ما تومنون لک لك پتاڅوک ایمان راوړي ولا به قولکاهن او نه دا وینا ده د یوچا تذكر قليل ما تذكرون ډېر لك پتاڅوک عبرت اخلي تنزیل من رب العالمین نازل کرشو دے طرف آدھ ربد مخلوقاتنا ولو تقوّل علينا بعض الاقابل او کچردی پیغمبر جوڑا قراب مگباندیو خبر لاخذنا من عب او بالیمین او بنیس مگدل را پخلاس سم مل قطعنا من اولوتین بیا وکړت کو د نه غرض د حياتو پما منکم من, من احدن انو حاجزين نشته تا سكيد سيو تن تشيد لره پناور کوونکه بينو ل تذکرۃ للمتقین ابي شکا د قران یو عبرتے و یا عبرت او یاداش ده د پارو متقیانو فَإِنَّا لَنَعْلَمُ <مُكَزِّبِين> أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ بِشَكَ مُنْخَامَ خَا فُوِيگُو چِبازِ پَتَاسُكِ درخ کوون کې دے قرآن لران فَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او بشَكَ دا قرآن با دیر افسوس شی فَكَافِرَانُو فَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ او دا قرآن حق دے فَيَقِينَ سره نہ شعر دې نصحرتې بلکې دا الله کلام دې وسبح بسم ربک العظیم نو تسبیح کوا سنا کوا په ونم ذکر رب سرا چې دوی دي سورۃ المعارج تفصیل دې سورۃ حقا اثبات د قیامت کوي او بیا صداقت رسول سنگ جمخ کے بیان شو او ترغیب قرآن تا سنگ جمخ ذکر شو او او د دمومنانو نزول کی پس دسور حقنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سالسائلن بعذابن واقعن للكافرین سوال کړي او سوال کوونکي دا غي اذاب چې واقعیا کیږي د پاره د کافرانو چې واقع قیامت ته سوال څو سو تاسو کړي چې دا وکړي او ځمانه یاده چې کوم قیامت به وختو چې متاذ لوادو تلوار به کوله په ځاب باندې پلیس لهو دافع من الله نشتے دی قیامت لرا سوک منی کون کے دلہ طرف نام زل معارجو اغاللہ جڈیر لویو مرتبو والدی تارجو الملائکتو او خیجی عام ملائکو والروحو او خاص جبریل اللہ سلام الیہی دی اللہ اینو د حکم ته د هغه فیصله ته په یوم ان فدا سروز کې کانا مقدارو 50000 سنه چې اندازه دهږي 15 زره کال قیامت روز ته نو رات ده چې په کې به ملائک او تول د دې دنیا غو احوال پیش کړي اذویم داوی چې <coughs> دنیا کی کی پندوز خطل <coughs> اسمان تا دنیا روسته نام راځي چلته کې زرکاله ویلو دلته کې پنځوس زرکاله اني ختل اسمان ته ودي دې کې ذکر کړې دي جمراتنه عرش دې لوح مح. دے کی کی ما کوم دې کې دا اعمال جمع کیږي مطلب او اسمان نو د پاسه دي اما کې صرف د یو اسمان ذکر کړو په بهرداري چې مراد څه نورز د قیامت ته ال تکیم <تصفح> <تصفح> ذلتوم لیکن د انسانانو فرق ده چا باندې دمروک دشي دګه پنځو زره کاله او چا باندې دمرشی دګه زره کاله فاسو بیر صبرن جمیلا نو کوا صبر خیستا چ فریاض پکېنی شکایت پکېنی ان هم يرونه بعیدا بیشکه ده خلق ونی قیامت لره لري چې دا ډېر لري وینراو قریبا مونږ وینو هغه لره ډېر یو یوم هتكون السماء کل مهلی دا شي شیبا اسمان فشاند قلاعم چې مخ کې پهی میز وایه داسمان په دتبانې ډیر رو او ډیر نرم شي اودلته تشبي ورکه چې کلمهلی لکه قلا اوسیکه چې ویللي کې په ت کولجیباللو کالوهې شي بغرروونه پهشان د وړ پهس ال حمن حمان طبوز بشي کوي او دوستو دبل دوستنا یو بس ورونهم او خب یوبل تخولیشی مخامخ وینی با یوبل یود دل مجرمون محبت بساتی دا مجرم انسان پا قیامت کی لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنیه کاش چی دی ور کی او صداقه کی دا عذاب دا, دا غیروزن زامنم وصاحبتي اغه خپل خزم واخې او خپل رورهم او بصيله ته يې توي او خپل ټول خاندان او قبيله چې دی واغي تراتم او باريك اوسېده چې د عرسه دی واخلی او جذبه شموزه خلاص شم ومن فل ارض جميعا اغه سوک چې پس موکه کیدی ټول دا ټول کو د زشي اور کيه صدقه کيه د خپل ځان نه ثم ينجي چې بیا دلر الله اخلاص کړي د عذاب نه کلا نه زسنه شیکه دی په دې ټول پوجا عذاب نه نشف لا سې ده انها لزوا بشکره د جهنم چې ده دا لنبدا نزاتا لشوان او اسطن کدا سرمان لرا تدعو من عدبرا وتولا او راغواری باغسو چو شاکری و دین تا قرآن تا وتولا امختن عرولیو دا جهنم باغو خلقزان تراکا گی او دا عملو نکڑیو اعمالی سیئا مالی جمع کڑیو فا او عانو لوخی کی جمع... چولیو خزانہ کڑیو او لگو یه نا ان الانسان اخو لقا حلوان بیشکا دا انسان پیدا شوی دے حرسناک اذا مساو شر جذوان کل چورا سیدتا سمسیبت نچغی وحی خیرو کلي الْخَيْرُ وورسییدته سر راحتو نعممت منو عن نو بخیل شي ې ص ه کو د دغې جهن نامیانو <تصفح> <تصفح> مع سا حکر کې د دا سب دې جاات دی کسان چېمونځ کوون کې دي الذي نو معله سلاې اغه چې په خپل منځونو باندې همیشه اله کوي والذین اکسان فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم چې دې په معلومو کې برخه ده معلومه لپاره د سوالګری او د لپاره د صبرناک <تصفح> چې محتاج خلکو غذاس د وخت سمي وَالَّذِينَ هُوَ دَعَوَ قَسَنْدِ يُصَدِّقُونَا جِيَقِنْ قِيْبِ اَوْمِ الدِّينِ وَرَضَّ قِيَامَتِ وَالَّذِينَ هُوَ قَسَنْدِ يُمْ مِنْ عَزَابِ رَبِّهِمْ مُشْبِقُونَ جدید عذاب در رب پل نایریدن کیلی ان عذاب رب بیم غیر مامون بے شک عذاب در رب دی دا غینا سوکنشی بچکے دے <اللزين> د کسان دي وم لپوج محاف زون چېدي د خپلو انظو اوتونو د پاارهفاازت کوون کدي اللهله وااج او ما ملکه مان هم مګ نه په حق د خپل بي بیایانو یا دغويزو کې چې مالکان شوي لاسونه دي په هم غیر ملوې پهدي ک نهدي ملامهته شوي دله طرف فَمَنِبْتَغَى وَرَا عَذَالِكَ وَسُوكْ جَ تَلَبْ كَي سِوَادَ دِي ناچه اللہ بیان کلو اولائی که هم اللہ عادون داکسان دا حد ناوری دون کری واللزین هم لی اماناتیم و او داکسان دی چه قبل امانتونو لرا او قبل وعدو لرا پابندی کوون ان په الذي نو بشادهیم قامون او دمو مناندي چې په خپلو کواهو باندې کله ولار دي په الذيله سات حاف زون او د کسان دي چې په خپلو منځونبانند د حفاظت کوون کدي پلا ک جناتې مکرمون دغه خلق به په جنتونو کېزت من کړي شي. او ساپی حسنی دو ممنانو ذکر قبل نوز دجر دے پیراز دو قرآن فما لیلذین کفرو پس چل دے دی کافرانو لرہ قبل کا محتوینا جستا مختا مندی وہن کری ان الیمین وان الشمال استاخی طرف تا استاگست طرف تا عزین ڈلی ڈلی ایا مع کل امرئ منھم ایا اُمیت ساتھی هر یو بندہ د دینه ان یذخل نعیم چې داخل بکلی شي هغه جنت نعمتو ته کله چرې دا سنزه ان خلقنا ممای علمون بشک مون پیدا کړي دا سننه چې په خپل پویږي ولاوک سمو حاجت نشته دی او بیام الله وی او قسم کوم بربل مشارق وال مغاربين حاغزت چې رب, رب د مشرقونو د مغربونو دی اننا لا قادرونا چې موږ قدرت والے یو علی ان نبدل بدل کو دی لرا پداسه مخلوق سره چې د دېنه بهتر او ما نحنو بمسبوقين ان <عني> یوم ددکار نا عاجز فزرهم پس پری د دلرا یخذو جننوسی فباتلو کی ویلعبو اولوبکی حتا یلاقو یومهم الذی یعدون ترا وقت پوری چې ملاقاتو کی غیر ورځې سراچ دی سرا یاده کی دیشی یوم یخرجو نا منل اجداس دا دا چيري وراوسي د قبرونو نه سرا ان ډېر پتلوار كن نو ملانو سبيو في او ته وي روان دي په طرف دا غ خپل نو نشانه باندې يو في زون مندي وهن کي دي هغه نو د دنیا چو ځان لبنخه جوړ کړ جانډه مونارده هغه په سي بروانو راځي بدی محشر تروان هاشه ابسوارم ډیر ذلیلې وې سترګې دې امرات نه ټول ترها قوم ذلہ رسې ذلی وې دې چې ډیر لوی ذلت او رسوایی ذالک اليوم الذي كانوا يواعدون ويل شي دا غرز دا چې دې سره یواده شو په دنیا کې صورت نوح بس زه سورته نحل لن نزول کې او معارج څخه ذکر کو دکه صورت حق قوم عارض کې دا اخرت عذابونو ذکر شو احوال قیامت بیان شو سورې نوح کې هغه مقصد بیان ای چې هغه سبب د نجاتي د عذاب نه سورته نوح کې تحزیز په تبلیغ ده الله مخلوق لره وبنديان لره تیزي په دې باندې چې دا مسئله ورسره اېثبات تو توحید اور د شرک پکې او د دعوت مختلفه طریقي و ذکر کړیونو علی السلام مختلفه طریقي او هریا او حکم پینځو پینځو قسمه <تصفح> احمد اللہ الرحمن الرحيم انہا رسلنا نوحاً الى قومه بشکم انگلے گلے ونوح علیہ السلام اخبر قوم تا تولی دنیا تا نو ان انزر قومکا چویر قوم من قبل ایاتی اوم عذاب علیم مخک مخک دینا چرا شدیت عذاب درناکا نوح علیہ السلام شروع کرنا دخبل دعوتو قال ایا قومی بیویز ما قوما انی لکم نظیر مبین بیشکز خاص تاسو دا پارا یرون کے ما کارا وزاحت کون کا کے فدیم صلیبان دی انعبداللہ چیزا اللہ بندگی کوا ہے واتقوو حوض اللہ نویرے گینو شرک مکو ہے وا او زمات ابي داري کوي عقيده او عمل په سنت نو دي سمارات بالله با تاسو در کی اغدا دي يا فير لكم من ذنوبكم بخنهو کتاب استاد بازی ګناو نو استاد سنا کوم چې د الله حقوق دي ويوخركم الى جلم مسمم ارستوبه کتاب سواله هغه نه ته دا چې مقرر شويده چې کوم امر تاسو لیکلې ده هغه تاسو ته ټول حاصل شي ان جل الله زجا لا يوخر بيشکه نشداله چې دا, دا چې مقرر کړی دا کله چراشي ا بيان شي رستو کې ده لیکن درلار دوفنس لې دي هغه نه ټاپهله مقرره کړې ده په دې شرط باندې چې کچری دي منن شو صالحین شو او کڼوشن بیا په مخ کې عذاب راځي حضرت لو نمخ کې مفکيوته لو كنتم تعلمون کچرتاس پويګې فعل رب اني دعوت و قومي و انوه علیه السلام اي ذا معربا ما دعوت ورکوه بالقوم لرام سو قسمه يودا ليل و نهارا امدش بهم دروازي يعني هر فلم يزيدهم دعائي لا فرارا فضيات نکدي تازما دعوت او دي بلنی مگر تيختا اینی کلما دعوت هم لتغفر لهم او ما چه کل دیل دعوت ورکڑه دی دیده پار چه توا کې نو دی انکار گوره پینز قسمه جعلو و صحابه هم پی آزانه نو دی اگر دی گت اخپلی پوگوگنو که ما آواز ناوری دویم پس تاوش و اخ پلوزان پټکی پجامو کې اودریم واسر رو پرې باندې امې شوالې وکم واستکبار واستکبارا الویو کلا لوی دې رضاتم نيوکه سم دعوت ذکر شلی لې لو ونهارن قسم دی سمې نیداو ته هم جهاران بیا دعوت ورکړي لره اخකාරه هل اعلان ثم ان علمتم بهم ديته لانو کولل و سررتم اسرار او جرګې مې وکړي سره جرګې پټې پټې دا دا دعوت طریقې شو ټوله فقلت استغفروا ربکم نومه وتا چې بخنه غواړي ځ خپل ربنه ان کان غفارا بیشگا چه اللہ بخشیش کون که دیم نتاسو لہو پینز قسم نعمتو ندر کی کدا خبرم اومن اللہ پینز قسم بشارتو یو یرسلی سما علیکم مدرارا او باوری باران وخت پو وقت چی ضرورتی دویم و یمدد کم بی اموالی او تاسو زیات نورم په کی سره په پزامن سره او دریم و اجل لکم جنات درب کی تاسو و اجل لکم انہارا او درب کی تاسو لنہرنا ما لا ترجون للہ وقارا سدی تاسو لرا سعو ذر دستاسو جو می نه ساته دا الله ده عزت دا وقدر نه کوي دا وی احترام چې غوسره شرک و وقد خلقكم اتوان او حال دي چې تاسو پیدا کړیې په مختلفو طریقو سره جنت فوا على قوام یا اتوان تیوري او شان شکلون هم جدا دی، رنگون هم جدا دی، طبیعتون هم جدا دی، اخلاقون هم جدا دی علم تره و تاسنگوره، کیف خلق اللہ و سماوات انتباقا جسنگا پیدا کردی دی اللہ و اسمانونا تبقی تبقی یود بل لپاسا اخو نشیلی دیکن اگر اللہ و تره و مانا دا چه او پدی نپوئی گئے و جعل القمر بین نورا او گرزولی دا پدی کې سپوک میں رناک ان کی و جعل الشمس سراجا او گرزولی دا نور روخانا چراغ واللہو امبتکم من الارض نباتا او اللہ پیداکلے تاسو دیز مکنا پورا پیدا پیداکول سره لکہ دا فصل ثم يعيدكم فيها بیا بوم و پس کی پدیزمکا کی و یخرجكم اخراجا او بیا بوم رو پسی پراستل سران ول او جعل لكم الارض بساطا الله ګرځول استاو د پارادزمکا بستران بساط چې خلق غړی او پغی باندې ناستوم کوي ملاستوم یو <تصفيق> <تصفيق> قالین لتسلكوا منا سبولاً في جحيم چوګر زه تاسو د دېغه پلنو پلنو لارو باندې دلایل عقلی داسې پنځه قسمه بیان کړو پدې ما صلی باندې نو زګی قوم سرکشی او بغاوتو پنځه قسمه قال نوح الرب وينوح الاسلام يا جماع ربنا معصوني دي زما خلاف ورزي او نافرماني وکړه وتبروا مل لم يزده مال وولد الا خسارا ارواح شپار حلق بسي دنيا پرست پسي چنه دي یا تکل یا غتا مال او اولاد خپل مگر تاوان او نقصان و مکرو و مکران کبارا او فریبونا و چلونه او, او قلوزما مقابلکی چلونه دیر لوی لوی وقالو اویوی لا تذرن آلیتکم چی مپریده اقبل مددگاران پل آلیہا و لا ودن او مپریده خاص کرو اغا دیم پینځو ذکر کړی وذن مپرې ده وذ چې سړی شي اوی دې زي محبت چې څوک د چا مطالبه چې محبت ته دوه تنو پمینس کې غاړی نو دل دې راضي ولاسوان او نسواعم دغه خزی په شکل جوړ کړو او ویلو چې دمال چې زنه رسوایل کړي ولا یغوسان او مپرې د یغوسان ته جوړ د اسد زمري په شکل کې اجزوګ په دښمن غلبه وغوړي او د لذي وَيَعُوقًا او مفريده يعوقا دې جوړ کړو د اس په شکل او زمواري ګرځولیو د مدد او د نصره ونصران او مو اغه نصره دمفریده نصري جوړ د حمار په شکل او دې زموارده ذ اولادو جدا جدا منلي وداسه دا هغه زمانی 500 امام بخاري وي رجال صالحونه د نه کار باندېنګ کلیچې دي مړشو شیطان راوي ود دي تصويرانی ایويستو او دوی ته نوې عبادت ته دي کوي بس وي دې سره تعلق ساته چې پیړې دې رشوه اصل کاله ابيارا غو خلق ته ترغيب ورکو چې د دې عبادت کوي دا استاد علي هادي کنا غوې په عبادت شروع کړو نو نوح السلام الله زدید پار راو لګي چې شرک شوروش دنیا کې د عبادت صالحین نا وقذ الظلو او یا اللہ دیخو دیر خلق گمراکا <تصفح> او دلو دا قوم میاں دی او دا آلیہو میاں دی سبب والا جوڑ شو او مزیع تیدی دالیمان تا مگر گمراہیم مم مما خطویاتهم اغرقو <تصفح> فسبب دخپل گناہ انو غرق لیشو پتو فان کی فا ادخلو نارا نوبرزخت لاړ داخل کړئ شو ورتهن فلم یذولم من دون الله انصارم پس دینومن تیز خپل ځان د بغیر د الله نه څوک مددګار اوله هم داد نه کو او نوح علیه السلام په دعا کې چې ربا مفرې په ځمکه باندې د کافرانو نه یو کور ذګلاو تویل نور سو کیمان نره وړي بس الا من قد امن انك انتظرهم بيشكاكتي 프리دي يذلوا عبادكا گمراقي استا بنديان نور ولا يذو الا فاجران كفارا او دي زس بيش نره وړي چې د ایمان او د صلاحيت امیدوشي بلکې چې پیدا کړي نفاجران او کافران ځکه چې سننه سواکاله تجربه شي وکړم رب اغفر لي ولوالديا او لمن دخل بيتي مؤمنا اره با ماثم بخناو کې زمو مور او پلار ته او هغه چاته چې داخل شو زماده کور ته عمرا تینا قشته ا دیه او په شرط باندې چې مؤمن وي موحد وي وللمؤمنین او د دنیا ټول مؤمنانو نارینه او لوم او زنانو له زګه دعا دغه شامله د تر قیامت پورې مؤمنانو مسلمانانو نارینه او زنانو ولا تزيد الظالمين الا تبارا ام زياد يزي ظالمان وتمر هلاكتهم سوره الجن نقلی دلیل پیش کی ده جناتونه څنګه یدونح علیہ السلام نه توحید باندې دلیل ذکر کو دزی صورت کی ده جناتونه دلیل ذکر کوي په توحید باندې او د شرک کی ترغیب قران ته او د شرک او قسم ذکر کی خاص چې اغه پناه واختل و غیر الله سره استعاذہ چې د پجناتو کیو او رسول پاکي دلیل وحی بیانې یادارځ قل او هی قدیم صلیبان دی او بل برست ذکر کی جو ان المساجد لیللہ فلا تدعو مع اللہ احدا او بلو انہو لما قام عبداللہ الله او بل پاره سمه یاد کړو وال لستقام على الطریقه تسلور پکې د وحي سره تعلق ساتي فل اوحیه سره او د امینز کې دیارلس بیانونه د جناتو دي اویخ په الحال بیانوي چې مونږ دا چللې مونږ کې دا قسم گمراهي دي بسم الله الرحمن الرحیم والوحیه الیا وای جو وحیو کله شو ما علم نو زنم خبر چې جنا راغلی دي او زما ما تلاوت یې ورې دلې دا خو ما تا وحیو کله شو د دې خبرې ان ہاستما نفر من الجن چې غکې خو دې او ټولی د پیریانونو قرآن تا فقالو ان سمعنا قرانا ناجبا بېشکه موږ واورېځ قران دېر ناشنا کتاب او عجيبه والد دې يهدي الروشدي چې هدایت کي مخلوق ته د اصلاح ته کامیابې فامننا فا به پس موږ پیمان راو ولنشرکا بربنا احدام امونت ذا سلام معلوم کر په یوز لورې سره چې موږ چې شرک نکوو د خپل لفظ سره ده هیڅ چا اېڅوک ونه شرک د هغه بیانات چې نن سمیا نه قرانن او ولنشرک بربنا احدن وانه او شان د تعالی جد ربنا بیروچت تی شان او عزمت ترفزمونگا اغدا دی مات تخذ صاحبتا ولا ولدا چه اللہ نزینی ولی زند پار نس جوڑے انا ولدا اغدا پاک دی واننو بلدا شان داری کانا یقولو صفیحنا علی اللہ شطوتوان ویلیو اغا قمقل پا مونکی او بی وقف پا مونکی پا اللہ بانی دروغو چی بلیس دے پر پا اللہ دروغ جوڑکلیو او بلدہو انا زناننا امونگدہ گمان کلیو اللہ انتقول الانس والجنو علی اللہ کذبا چی ہرگز بنوائی انسانان او جنناتو پا اللہ دا مونګه ناش نا ووره د چګوره د مونګه دی مشر په الله د روغ جوړ کړو موږ ددا سمشرقدر غنکو و اوشان دا کان رجال من الانسی او دسی سړی دینسانان یعوزون برجال من الجن پنابه غخته وسلو سرا د پیرانو چکلو په سفر او یوزې براگ ته شتناک هیبتناک ندی واسه چې غا غایبانه چیه د دې زې مشرق ارسوک چی موږ پناراکا د خپل کشرانو ذ سرکشه او د بغاوتنا اسی به आवाज کو فاج جنات ووریدو ناغي زوراور شو فضا فزا ذوهم رہاقا وزیاتیه کاری ته نورم سرکشی او مستی اړ یوز نېریږي د انسان بلکې زور اور شو په دې باندې چي پناغهخته 파ری سره وانهم بلدا چدا جنات چي زن نو دذیم دا عقیداه کما زنن تم سنجستاسه عقیداه ده د بازو ی مسلمانانو الای با صلی او احدان چپاس دمرګ نبیانو ځوان ځون نشتا هرګز باندې ځوان ځکې الله یو تندرهو انکار کوي د باسن وا انا بلذات چې موږ لمسنا السما ام موږ ما اسمان تر رسیدو او وجدنا ملئات حرصن شدیدن اومنتوږه وی لرا چې ډکلې شوي دي ساو کېدارانو سختونه وشوبن او ده لمبونا شغلی دی پکی بلدار چوانا کنانا قدومینا مقاعده لیستمعی و منگا چکیناستو با پده اسمان که با غزیونو بانده د پار ده وقی خودو مقاعده جدا چوکی بی پکی حقی با کنستو او د ملکو خبری با هم اوری دی فمنیستمیل آنا سوک چه وز یجد له شعب الرصدام وبممی دزان دپاره شغل تیار وانه لا نذری بلذا چمون نه پویګو داخل اق دروغوی چې پیریان پارس پویګی اته ترجیدار سوالوم دی اگر څه شرک شینو د دینه غواړی چې پیریان نو مامغان هو غی مون نه لا نذری مغنې په یو أشرون اريد من في الارضين چې سزا عذاب اراده شوه دي هغه چې په زموږه کې دي چې د انقلاب راغې او مونږه د اسمان نه بن شو بذاب الله عذاب نازلوینه ام اراده به مرب وم رشدان او یې راځه کړي د پدی باندي رب دي د اصلاح یا بوتس نعمت نازلی رحم بپکې مونږ نوې خبره کا و انا من الصالحون ابو لذاه چې ممكن نیکان خلقومشتا ټول شیطانان نه دي و مننا دون ذلك امونکه بغیر د دینه غیر صالحان اومشتا چې هغه ظالمان دي كنا تراي ققذاه موږ هم مختلف مزابونه یو تا کتهاسو چې مزابونه انداسي هغه ممکن مزابونه وأننا ننا بلدا چمږ دا یقین کړو ان الله نعجز الله فی الارض چمږ نه شو کم زور کولی الله لپاره پس مکه کې ان دا غنځان نه شو خلاصوله وخبل زور او طاقت سره ولن نعجزه هربان اونې مقابله کولی شو پتیختہ تختیدی تی موږ شو هربان و انا لما سمعنا اللذ او بلذا جمن کله وارد قران امننا به بي مون بيمان راول مون بگی بیا شک نه کړي و ایمن بربی سو چی مان راळी خپل ربان دی فلاي خافو بخشم ولا رهاقام نبيريږي بیا دنیا کي اخرت کي نده نقصان او تا وان نا او نده چا سر کښه او ظلم وأننا من المسلمون اوبلذا چمون کي مسلمانانومشتي چمخ کي صالحين ويک او من القاسطون ابو مون کي ظالمانومشتي او من اسلم چا چې اسلام قبول کړو مسلمان شه او فوعلائے کتحر او رشدان دغه خلقو قصد او اراده وکړه د خپل کامیابې د خپل هدایتو وَمَا الْقَاسِطُونَ وَالظَّالِمُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحَطَّبِينَ نشیبتی د جهنم لپاره خشاك ا ترتیب پورې دایي بیاناتو نو الله وستا کام دا واحد الله طرفنا هو هي الیه ما توہیو کله شې د خبرې چا الله استقام علی الطریقتين کجر داخلق کلاک شوې په صحیح طریقه باندې په سورات مستقیم د اس قین من غدقن ما بس کولې په دې باندې او بخوګین مرته د دنیا نعمت ته په دې دغړه مسالې او توحید منلې وی ما بدې له په دنیا کې ډېر نعمتونه ورکړي د زمکه او د اسمان لنفت نوم فی دردی ده پارچه امتحان کم پدی بانده پدی دنیا کی از دیم مانا دا کئی خلقم دی مضبوط شو لک شو پدی غلط طریقہ بانده و کفر بانده ماللہی زبا عسکم کوم بانده و او گئی دنیا نعمتونو پر اولی لنفت نوم فی دا و زمان امتحانی پدی بانده. فَمَنْ يُعْرِزَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اغا سوک چه مخواری دا ذکر دا خبر ربنا دا قرآن يَسُلُكُهُ عَزَابًا سُعَدًا نو داخل بے کی عذاب سختا وَانَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ او باغی وحی کی بل خبر داوا چدا جمعاتو نا طول دا اللہ دی تا اللہ کورونا اتوئی کنا فَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ نو आवाज مکو پدې کې سردا الله نبل چاته چمرته نه کلمه ناشي الله پدې کې به خاص ما ته आवाज کوې چې پدې کې سغیر الله ته आवाज یا يا رسول الله يا اځويم مساجد مرث منا عبادت سجدي عبادتونه دا ته ټول لاله دي نمازه مت کوې الا سربل سوقم وانه او باغی وحی کی بل خبر ادا شان دا لما قام عبد الله کله چې ادری زو د الله بنده یدعوه چله رامدت کو د الله توحید ته دعوت ورکاو کاذ یکون علیه لبدان نو ني زوا چې دا خلک قود یو لمسیش وی وی بدن تاسو پیراجه مشوی دا یو دې کې معنی یو د ترغیب ده او د جناتو حالت ته اشاره کوي چې کل نبی له سلام په جن کې لړ نو جنات پداسه راجه مشو چا پیر شو د ډیر محبت توجهنا او یو به حال ذکر کوي کله چې نبی له سلام با مقامعظمه کی دعوت ورکاو پر د مشرکان باندې چاپی راشو د دشمنه پوجبان دي سرکه پوجبان قل انماذو ربي ویا پیشګه زوخو ربلما خپل رب لرا په حاجاتو کې ولا اشرک بیا حداو نشریکوم ز سری څوک ایو قسم رد د شرکو قل انی لام بر لا املك لكم ضرا ولا رشدا ویدی تاجذنیم مالک نیم, نیم واقدار تاسو ده پارا که او ضرر لریکم بدیوم نیم ولا رشدا او نده چې تاسو ته هدایت وکم قل انی لم یجیرنی من الا یحدن هو یوتا به شک زکیم چریبا پنار ان کی اسوک من الله احد کلا ما رانیسی ریسوک مال بلان شراق وله ما بل زینشت د پنای ولن اجد من دونی ملتحداں چریونم مم بغیر دالانا بل زید پنای الا بلاغن هرکل جخپل ټول حال ذکر کو چما سره اختیار نشته ده او فایده نقصان ځه په خپل ځان نشم بچ کولې د الله د عذاب نه زما بل زید په ناې نشته مشرکانوی چې ترا غلی چې ترا سرئس که اختیار نشته کنه او ست د دنیا ته درات لوسم مطلب وی الا ابلغو بلاغان زما دا کار دي صرف چې زبان رسوم د الله دین بلاغان من الله اغا پیغام چی دا اللہ طرف نہ دے اغا با رسول ماں و رسالاتی احکام صرف دے دا پار رہا ہے و من یعسو اللہ و رسولو چې سوک چی خلاف ورزکی دا اللہ و دا پیغامبر نبی شکا دا دا پاراور دا جہنم دے میشہ بای پاگئی کہ ہمیشہ حتہ ازار او مایو عدونا دا بلاغ انصر لگی زبادا دعوت ور کوم تزماکا تر لري پوری جووینه لا خلق اغه حالت چې سړی واده کول شي تر قیامت پوری متذبذل وسې علم ناظر ته چې پویه وشی من ازعق ناسران چې سوق کم کمزورې فمددګار کی وقلوا عزذن او کم دې پشمار کی دی بخبل زن التویني خا چ زمون مددگار او زمون غړدلې او جماعتونه خنښته قل ان ادري هو اي او تعجزم نه پوي گم ما تو ادونه چنيز دي دغه قیامت چې تاسو سره وعده کولې شي ام يجالو لو رببي امدام يا مقرر کړی داغي لرب زماس زمانا دي نوم نیم خبرو چې کوم وخت یې مقرر کړی سمروه تپات دی زنیم خبر سو خبر دی عالم الغیب اغه الله ربی بدل چې پویږي په پو غیب او حالات وباندي او داسې فلایرزو علی غیب یحدن نو خبرې په دغه خپل غیب وباندې هیڅ څوک پیدا شو چې د دا علوم او احوال ټول غیب نه دي نبا دیو خبر شو اللہ پی خبر کنی خواب نوی اللہ من ارتضا ہن دا طریقه اشتا کنی مگر اغسو کو چه اللہ خوخ کی من رسولین دا پیغمبرانونا دنبوت تپارا فینو یسلو کمین بین یدی و من خلپی رسدام نرالیگی دا دینا مخی و دا دینا رستو ملائکو ملائک را لی او وحی و تقید آغا سے ناغا نا خلق نو ندا دا اللہ او طریقہ دا چه اغی خبر کی نبی خلق خبر شي او چه اغی خبر کردی نو اس سوک نپوی گئی زکا اغی تا غیب بیلی شی پا غیب اس او چه اللہ راولی گی پا ملائکو پا ذریع باندی ناغا نا نشو اخه امبا اول غیب واقعات غیب وشو پاغه ارسو کوي بیا دی علامه دی علامه چې الله ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې پیغمبرانو یقینا اورسل اغه احکام د رب او خلقته ملیک او الیگی وحی او چله خلق تخکاری پیغمبران خپل ذی مواری پورا کړی دا او د الله پیغام یا رسول دی وحتا بما لذيهم او دا رساله ته ها تکړه په خپل علم کې دغه حالات او چده دي خلق سرظیم که څنګه الله خلق تداخې چې زمو پیغمبرانو زمای زمواريو رسوله ځکه چې الله په دې خلقو خپل علم راوسته لري ری هر حال ارشی او تو معلومه واحسوا کل او پر اکړه دې یاري او خپل شمار کې کړې جوړتي نوح او جن دواړو کې مساله ثابت شو توحید او رد شرک و دلیلون و سران و صورت مزملی و مدسر کیوئی چداورا دا مسئلہ و خام و خارا سوئے ترغیب پیل تبلیغ مزمل کې او ترغیب الیل القرآن او ترغیب تلاوت تا قرآن تضیعاتو نیوایی سکه رسول الله صلی الله وسلم تا اوامر دی زیات دې هم د قرآن رسوله لپاره اځوی میسک بیا ترغیب د عمل صالح او تا په صورت مطلب ټول په قرآن باندې ترغیب و تحزیز او تحزیز عذور خلق او تا چې دامه پرې ده او دایکه به وای چې ګوره پیريانو قران واورېد کنو ایمان راوړ کنو په تاولګه ده چې د قران سبب دی ایمان دی چې پیريانو واورېد ایمان راوړنو انسانانو چې واورېدی به ایمان راوړي کنو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوالمزمل یک امبل اغستن کیا قم الليل ودریګه ټول شپه دا غورو دې نماز کې دوه سوراتونه دی سورې علق او سورې نون مخ کې سوراتونه کې دي ما غواخ کې نبی له سلام ته چې وحي وشو ما غ باندې ډېر بوج راغی ډېر تکلیف پر راي او یره پی عمره له نو راغې او حضرت خدیجه ته وی چې بم ما کمبل واچو نلار په لزت حکم راولې کوم چې تاسو کم پیغام راغې دا خبر رسول غواړي نو څه کمبل لري کا دل کارن کی دا رسول واري خلقتا نزی سره آرام نکیږي او دې سره ناستن کیږي دا اوامر او تذکر کړ ډیر او د شپې وخت او د ذکر کو چې دروازه ختا تډیر کار د دعوت کنا نو چې الله توذریقن داویذ پر د سکون وخت او د خاموشه هغه شپه لا قوم الیل او ذریغا تولش په تولش په ذریذ دی <تصفيق> إلا قليلا ها لقبا كأرامهم كوا اغا لقبا سمري نسبه نمش بأرام كوا با الله تود او ان قليلا یا دا آرام دا نمش بأرام لقبا كنا دا آرام دا نو زگا حصہ ده قیام ډیر شوا لکه دوی سی شوا او حصہ ده خوب او زرام یوه شوا داغه وخت چې نبی اسلام په شباب کېو وزوانه کېو مزدارې خبره ده چې ستوانی ده نو آرام لکه یويسا او الله تعذر ذل زیات کا دوی سی او چه بیا کله رو, رو کمزوری را بدن کې سقل او درنوال را نبیا و تبلسوی او زد علیه یا دا ارام زیات کن او دی نمش پا باندی زمائر طول دا غیر قلیلا تا چه نصب تمراد دی دی تراجیب نو یا زیاد که ارام او دی نمش پا نبي ادریس ارمشو ایو عیسی او دریزل شو دا آخري وخت حال لغه ادي وضاحت روستو آیات کی کوي قرتل القران ترتیلا او چې او دري کې مانزه تا نو شی په مانزه کې د قران تلاوت ته نو لو لا دی قران لرا پداما د معادر په خوغ اواز او طریقې سره إِنَّاسَ إن نُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَخِيلًا تَمِن تذكوه شو نازلون پتا بانده يو کلام شدير درون ده درونواله ولی ده رسولیه گران ده تبانده و بوج راضی تغيث پار علاج مخي تا تا خو شو بس تا اللہ تا دا باسانش او شپې د تولی خوه اننا شئت اللیلې بشکزه وختونه د شپې چی دی هي اشد ودتن دا ډیر سخت دی په تعلق کې الله سره واقوا مقيلا او ډیر درستی په اینا کې چې تلاوت کوي د شپې بالکل غلطي او په کینارازي هر په په کملان دروست نه راځي ځکه د شپې انسان ته د دماغ ډیر فراغتې او خبره هټوله د دماغو ده چې خبره د ذهن ناراوزینو په جبهه بسمه راضي ان لک فنار سبحان طویلن بیسکه استاد پار دروازه مصروفیت ته ډیر وګت چې هغه تعوت ته سبحان مهنت ته ډیر وګت مهنت پزکورې سمر عبدکان او بیان قانون در خپل دعوته کې وتبدل الیه تفصیلا او ځان لکه خپل ځان جدا کا الله سره پره پر پو جدا کولو څنګه ده خلق وتابریدینا نو تر روزان لا د دینه د جداي غم کا وا چې هجرت ته ناوکه وتبدل الیه یو ضمانه ازو هم وخت پلزان الله سره پشلولو اني مخلوق سره اړیک تعلق ما ساته رب المشرقي والمغربي زکهي مخلوق سره تعلق ساتي کنه نو بس اله د هغه غم خاذيبه کنه نو بل شي کولي ک چته بغم شي وي چته بخاذي شي وي چته سوک ده حج نه راغلي چته وسوک بل نو بس ته و ټول د دې ته تو بيان ذګا کارونه پرېدا متبدل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب اعزاتو چې مالک زمشرق او مغرب دي لا اله الا هو نشته بالحاجت روا او کارساز بغیر د الله نه فتخذو وکیلا پس اونې څه دلر خپل ذمہ وار وا صبر علی ما یقولون اصبر کا پاغ طول خبرو او بدو ردو چی دی اوائی وحجروہم جمیلا او پریگ دا دی لرا پریغودل خیستا حجرت بکے کن خواب خواب وزرنی والمکذبین او لاوی تت نظا دی ماتا پریدا پریدا مال را او هغه کسان چې در او جنکی قرآن در او جنکی توحید اولی چه مالدار خلق دنو اولی النعمتی او مستیوالا خلق دنو و ماحلهم قلیلا او محلت ورکدی تعلق ونتیم خیری و تومکاوا چه عذاب پیراشینا نپریه چه دنیا که دا ترده اوامر دا غزینا چه قم امرو اوین قس او زد ورد تل اووز کوورسمه ف تښز طببدتل وبر ووزنی تاټول وایر د پ پورې دا پغمبر ته ځکهل دقرآنو ځو د ترغې ز کار کو دیته محلت لهوررک ځکهه چلله مادیله تیاې کړی دی ان ل نه ان کاالن ب شکهمونږ سره دي. ذاذبو نو وجہیمن جهنم دی وتعامن زغستن او غفرق دی چبنده لغسور ولي زقوم او ذاذ دی دردناک یوم ترجف الارض والجبال او یات کا غرت چوبجلکول شزمکا او غرنا زلزلہ او فراشی او شیبد غرنا کسیبا محیلن دی راکئ نار مینارمی دا بیا ځکه غټي نه بس ریتی وته نه جوړ شي وی ریتی کصیبان ډیر اکه وی مہیلا نرمه نرمه ان رسولنا الیکم رسولا شاهدن علیکم بشکم را لګله تاسو ته پیغمبر چې بیان کې پتا سبان دی دا قران کما رسول الله کرا او رسولا څنګه چې مونږ را لګلو فرعونانو ته پیغمبر فاسوا فرعون الرسولہ نافرمانی وکړه فرعون دا وی پیغمبر چې موسی علی السلام پسونیهم فرعون لره خپل سختو په کیفه تتقون یې خلقو تاسو به څنګه ان کفرتم کجرتا سو انکار کړی د قران او د پیغمبرنا اوسنګ بچي یو من دا غیر وزنا و دا غیر عذابنای جعلو الولدان نشیبان چوبا گرزی ما شمان لر بوداگان السماو منفترم به اسمان بار آغرزی دنکی پدی بانده عدا و کانوادو مفعولا ادا و ادا یقینی دا که دنکی دا طرف دا صورت یوی سواب او دا چه نازل شوا نو کال پس پسې پسی دا, دا نازل شو داروستو بیان چه انا ها تذکره او پا دیکی دا غیت تفصیلو کو چه قمل لیلہ نس الان دایا انا ها زی تذکره بشک دا قرآن عبرت پس اغسو کو چه خوخشی نو دینی سی اخبر سره سرالارم اینی قران ته د لاسو اچي دا لار ده یوونو ان ربک العالم وبشکر استخویگی انک تقومو چ توذریگی د شپي چې څنګه تا تویلی دي نو تا پاره عمل کوله تهذریگی سمرا ادنا من سلصي لیلی نذین نذی دوه ح سود شپه ته شپه درې سکړې لکنه نو اریاوی تا سله سوېخه نو سلهين شو دو سله دوي سي او دري ګنده اوبې وخت وکنه چې هغه په دوي سي او دري ذو ايوي سوي آرام کوه ونيصپه يعني مشپا آرام او نیمشپا درېدل ضرورو چې وخت ريده داسې کنه وسلصهو او بیا دریمه حساب دریدل او دوی سی ارام کول دا آخري وخت چې بیا درنواله راغی بدن کې کمزوري رااله نو صلیس دریمه حساب در او غو دوی سی به آرام کو او یو عادی تن او من الذين معك یو جماعت داوی کسان نه چې تاسو رضی صحابه ولا يقدر الليل والنهار تا خو یوالاد څان دا زګری دا شپاورز په خپل علم کې نور څو خدایي پورا غنشي کوله عالم الله کوې دو الله لن تحسوه چې تاسو چیرې نه شي را ګیرو لیدا ټول شپه عبادت کيم نو طاقت نشته د انسان پتا علیکم نو مېرباني وکړه پتا سبان دی نو سانتیه تا وکړه څومره دتک طریقه خوې د سانتیاګو لپاره فقرو مع تیسر من القران د معنی مطلب څه دې درېدو مطلب اول ولې هغه چې اساني تاسو ته د قران نه چې معنی کې تلاوت کوي نو چې کوم سورته تاسو اني نوغه شوو روکا الله وي فا چې خذت یاد اني نوغه شوو روکا خلق خبره چه بل صورت نورزی نو بازی که نئی مامان خواه بیو صورت بانه منزو نکوی نظیم نقصان که بلاوی چه نا کم ده تخیادی نو هغه وای پمانده که اصنع جگران شورو که نو بیا پخپلم نشویلی رسطب هم سوکنی علی ما اللہ الله انسا یکونو من کم مرضاں چې باز یو پتا څوک یې غاسوک شي چې بیماران وای راتلون کې وختیم الله وی تاسو باندې داسې وختونه را روان دي چې څوک به کې بیماران هم شي دا یو قسم بیماری عذر ده کنا واخرونا نور په ځان سي یذریبون فل ارضی چریو مسافرې سفرم عذر ده کنا سفر به کې پزما کوي یبتغون من فضل الله سفر به صد پارا کئی دا طلب دا فضل لپاره نا فضل دا اللہ رزقم دے سکبا تجارتونو سفرونو با, سفرون با فضل دا اللہ جہادم دے فضل دا اللہ حجم دے دا طول دید پارا سفر کی گی دا فضل دا اللہ پل رونو سر ملاقاتم دے چبل زیتو لازی دا طول پدی دا وزرش دریم واخرونا نور مومنان وی یقاتلون فی سبیل الله چریو په جہاد کې مصروفی ګوره درې والو ضرورن دي کنه والله وی چئ قرآن باندې پریده نه په بیماری کې نه په سفر کې نه په جہاد کې ټیک دم منظورن کې اوپر خrazi لګا ډیر اوپر قرآن باندې پریده فقر اولوله ماتا اصرم اینو آغا چه اصانی تاوستاد قرآن نام او دغس او اصرمون دوم راگه چه مون با پهر حالت کې که دیشی نو طریقه بے بدلی اولار نینو پناستی پناستنینو پر ڈاڑا او سلور رکاتنینو دوا دو رکاتنینو یو یو او پریده بے نا واقعیم اصلاح تاپا بندی کوئی دمان زوات و زکاة او زکاة مانا ورکول انہی خیال ساتے دخپلی صفائی او او او او نو واقرد الله قرزن حسنا او ورکلو که اللہ لر ورکل خیستان چگه بغیر دخپلی نور صدقات تھی او اغای جتاس و مخکی که اخپلو زانون اللہ سا عمل من خیر انسا عمل او بیمو میں اللہ سرن هو خیرن و آزم اجرن او ډیر بهتري او ډیر لوی به پایر کی پر استغفر الله او کسه کمیزياته کېږي نو بخنه والد الله نه بهشکل الله بخشش کوونکی مهربان سوره المدثرم پښان سوره مزمل له اړيکه ترغيب قران تزياتو تلاوت تزياتو او دي کی ترغيب دے رسولو تا تبلیغ تا چې دا ورا سویدا ورا او تاسو لیوی پیغمبر له او تخوی په پراتړو د قیامت سره فیضان او قرفین ناپوره او مثال وو ذکر کئ د قمر سره درې تسمع چه احوال په انسان راضي دا او اشاره و دې تا چ څنګه تاسو کومه لګلګہ لګلګہ لګلګہ زیاتې نه کامل شي کنه نو ساده کار بم په دم دمه زیات په یو ځل نکیږي بس اتوماتک ادا په دم دمه رورو الله پور کوي او حته به رسېږي بسم الله الرحمن الرحیم ذل کې هم پستا غې نه یا ایوال متثرو ای ساده غستون کیا هغه معنی نه ده مزمل او مددسر یاو مانا دا خم ادری گا فانزر خلقو د روا دشپیه اگا خبر اخو خلاس شو خود در وضع کار شورو شو, شو. خلقو یا روا قصبان دی وربک فکبر خاص دخپل رب لوی و تبیان کان دبل چالوی نگواری بل سوکلوش تا دینا نو داخو یاو اللہ داغلوی و تبیان کان وسیاء بکا فتوہ اخیر تمانا جوات الزکاتا پاکی او صفائی ذکر گئی په لجامہ پاک ساته دی مسلی سره ډیر احتیاط kaw نو خپل لجامہ خپل لباس کاغه ظاهری دی او کا باطینی دی کاغه لباس د بدن دی او کا لباس د انسانيت او د اسلام دی نوګه پاک ساته چې دا غذر باندېونه ور وررجز فہجر او د شیর্ক والونه جداشه دا غنده خلک دی دینه جداشه الا بس تا خبر اثر کوي فلا تمنن تستکسر او د دین په رچه سره احسان وکوا چې په تمه چې ما سره ډېر احسانو کوي نه نه داختا دنیا و وقت پدی بانده نا تا جسه که نو دا لانه و عوض غالی او دا بنده نه نه یو دا مانه ده ولات امنون او احسان مکو پچا بانده تست اکسر چه بیاتینا طلب در دیری که ادویم مانه ولات څخه عمل ډیر غني چې ما ډیر کار وکه ما ډیر هغه ته اسلام کړه خلکو او دنیا کې ډیر کارو وشو ما د وجینه نه نه له کوئی کنه فا کله زانیا دې کله بل سو بل چاته مخشی خو یې را سری ډیر کار وکه پیغمبرو اتحاد شو نو یې چې ما ډیر کار وکه اندي کې لوی راځي کنه فا سو یې چې ما هیڅ ا تاحک پرستو دا خبرې ښا چې ما یسو نو کړو ولی ربک فصبر او خاص د خپل رب زپاره صبر کوان دلاده رضاده پاره صبر کوان فایز نو قراف الناقوری کله چې پکو والشي پخکر کې هم هغه شپې لته ناقوری په ذالیک یوم ایذن یوم ناصیرن پس دغه روزو ورځ رو دې راسخته ده وپار جانا علل کافرینا کافرانو باندي غیرو يسير بیا سنې کې نه دنیا کې خمس خطر شي او خلقم و او هغه چې خدای و خير کې انما العسر يسرا دلته کې خدای اوسر سره يسره اشتاه او قیامت کې غنشته کنه اخو بیا ناس اني غیرو يسير زرني ومن خلقت وحيدا پریدمال رالح واسوک چې ما پیدا کړو یو یازي څه مطلب دا مخکي چې وی زرني پلي مکذبینا کله نعمت نو زغی مکذبین او پورو ځاحت کیدل تفاح پریدمال رسمانه ینه ماته پریدا الله وی ماته پریدا تو ته ارتباط و سره مسا اغسو کوچی ما پیدا کلو یوازی وحیدا یوازی چوش وصرنو و جالتو له مالا ممدودا نماور کدل رمال دیر اگد مال انه اغز کارخانا آغ ملکی آغز تر لری او لر پورت و بنین شهودا اوزاما حاضر اولیال په خدمت کې و محط له تمہیدا سنتي مولا دنیا کې دا انتظام کړلې نو ما تیارې کړې ځل را په آخرت کې هم تیارې جهنم او عذابونه دې کړي سوم ايتماو ان عزيزا بيوم ذي تمقي چې په ذل په قيامت کې زيات ور کوم د دې ځامنونه د دې مالونونه د دې نه التبهومي كلا چرداسندا انه کان لآياتنا عنيدا بېشکه دې تم غیاتون سره دښمنۍ کوي عینات کوي دایاتو نو توحید سره ګورم سوره قهو سعودا قیامت کې بدل سوړ کوما زبوخي جمذل را هغه غرد جهنم سعود غرد په جهنم کې هغه ته وخي داستا چلدستا ترقيده د عمل سو انه فکر بشک زچه پیغمبر تو کاته نو سوچوکو سوچې انسان کی نو کته ګوري کنا نو کته یې کاته سوچې کو وققدره اوزان سره اندازه لګولہ چر دددا خبره او دددا د اوت دا پښو باندي دفقیږي د دفاع لپاره دفاع د پاره دا وقدره فقتل نو دې دې هلاک شې کې فقدره سبدا اندازې ولګولا ثم قتل بیا دې پلانت کړې شي کې فقدره سبدا اندازې ولګولن چې خو څو جوفي کړو کنو سم نظره بهو کا پیغام برتا سريو چتک ثم نو تنده تریوکو و بسارا او پرسیدو دیره غسیدو وجینا. سو ماد برا بیا شاکلا روانش وستک برا و زانی لویو گانو چې دماستا داوت تاجت نشتا. ارسوک چه او قرآن نم نده اوسته که ولیدو که بلو نو دا غدا سکارو پیغمبر سر. فقالا بیوی بی انہا ذا اللہ سحر یؤسر ندیدہ قرآن مگر سحر او جادو دے چرا نقل شوی دے پخوانا دیو نبلتا دبل نبلتا یونقل یؤسر انہا ذا اللہ قول البشر ندیدہ کلام مگر دو ویناد بندہ سعوسلی سقر اللہ ویدو داخل کم اگا سقر وما آدرا کما سقر او سخبر کلیتا لرا چه سقر سشید لا تبقی ولا تذر نقوخ پریدی اونا دوکی لو آحت اللی او اسطن که دی سرمنی لرا علیات ساعت عشر و دی جہنم باندی انلس مقرر دی وما جعلنا صحابا ناری اللہ ملائکتاں او نو دیگر مقرر په جہنم بانده مگر ملائکم اصحاب النار دا معنی نا چی اخو اصحاب النار او مقرر چوکی دار ملائک دیگر نا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفرو او نو دیگر د لیمونگا د شمار چې ملائکو چنلس هم ورتوی دا امتحان دے د کافرانو لپاره او کني الله سرهو شمار نشته د ملایکو به حدا او بشمار خدا کافرانو باندې نل سکه و سوچ کوي کنه چردا نل سه ولي وي اسوک بابا کې سو وي سوک بابا کې دا وي چردا نل سه خدو حیو پک ویلو بيد تل سه د فار زکافي ما دی یوي تاسو سو بندوباسو کنه فا او کافرانو ته داسې ریاست کنه لذينا اوتل کتاب چې یقینو کی په دیش مار باندې کسان چې ورکل شوی دغه کتاب زکه تورات کې موږ شمار دغاسو و دغه وي یقین راشي چې دا خو زمونږ په تورات کې موږ داسې و او ازاد الذين امنوا ایمانا نو زیاتو کی مو منانو ته ایمان ولي چې هغه خبر شي چ ګور قران او تورات یو شانتي کتابونه دي چې کوم خبره دي کې ناپاغي کې انزي ونورومين مان مضبوط شي کنه وا لا يرتاب الذین او تل کتاب او المؤمنون ديمان زياتې دل سته وي چې قوت او شدت پکې پیدا شي قوت او شدت سمانه چې شک ډولنه لري شي کنه نده یزداده معنا او چې لا يرتابه شک باندې کې نه اهله کتاب او انا مؤمنان ولی یقول الذين خاموا خوائبا كسان چې دغې په زرونو کې مرض د شک دی او دغه نور کافران کاخکارا کافران دي او کپړ دي چې منافقان دي راغي به وی ښا ما زار الله په هاذا مسله سو مطلب د الله پدې مثال سره چې بیانه وکړو او یو قران مثال لوعای ته راس کوي کنه نواله تم ویلو جواب کی چې ذل به کثیرن او یهذی به کثیره دا لا مطلب دغه واخ چې توې مطلب د الله چې ډیر په گمراه کی او ډیره ته په لار مطلب دکنه کزا ال کی ذل الله من یشا او دغه څه چې الله مثالونه بیانوي نو گمراه کی هغه څوک او هدایت کی هغه چې عادت چوغوالی او ما یعلم و جنود ربکا اللہ نلس ندی او خوال اللہ امتحان کا او نپی جنی لخ کری در ربستا مگر اغا او خوال اللہ تمعلومی جسم رلخ کری او ما یعلا ذکر علی البشر او ندی در غشمار عدت مگر عبرت دا پار در مخلوقاتو سوکبتن عبرت واخلی جو گور کا غملائک دی خوم الله ته محتاج دینلس دی شلکی گنہ کلا چردا سندا والقمری ز غواکوم داس پوک می واللیل او بیادا شپا اذ اتبار کلچ پشاشی یا خرتشی و صبح او سبا اذا اذا اسفرا کلچ روخانشی سپنشی احوال مختلف ذکر کړل اول هغه حال چې قمر را خطلی خو رانا دورا نې پکه تیارې کنه نا حضور پریوزی یسو مسكين نماز ختن نه اړیو نو ول لے شپه تیار شو نو فردي چ ورو ورو ثلاثلن اخر تا ور رسیدا نو صبحي سبا راو هوت وړاندا شو الله دې دغه سب دعوت او د دین کی بطیار ری ری. دا سیوی اول کې به تیار دی رہی اروره باندې را بولې زت سبا راخی جاي ښا انا لا يهدل دا چې الله مثال بیان کوم تا يو دو اغلوي علامونذين چې د قیامت عالمي لا يهدل کبره یاداشمارې چې د ملای کو ذکر کوم دا یو زلوی قدرتونو د الله ندي نظیر للبشريه انکه دي للبشر بندل را دمنشاه منکم ايتتقدم او يتاخر دا هغه چې دا پاره چې د اختی خوخه ده پتا زه کې چې را روان دیتا قبول يې کې عمل پیو کې او يتاخر يارستو شي دینه اختیار دي کل نفس بما كسبت رهينه نار نفس با خپل عمل کې غاړی او ډېر له پریشانی وېپی الا اصحاب الامین مگر نه هغه خلاصه والا خلک هغه یو په جنتونو کې دیوبل نه وتپوسونه کوي او دغه څه تپوسونه وکيان المجرمین دا مجرمانو جهنم یانو نه سبوته وي ما سلككم في سقر يبدو بغت يجب أن تشارعه وستهتاسه ما سلقكم في سقر ما داخل قد يسقر قالوا ابو يغي لم نكو من المسولين ولم نكو نطعم المسكين من هناك دوة خبرين نوينو ندى الله دين عزتو او ندى یني دین زمونږ نه پاسی شه دین دا دوه خبرې وی لا انه لا یمن بالله العظیم سورہ معارج کې ذکر شو ولا یحذو الا تعامل المسكين مزلت یمغو وکنه سقر تلاړ کنه فا نو پخپلوی چې مونږ دا کارونه نو کړی ښا نو مونږ د مسولینونه د لادین خدمت کوونکي یوازې مونږ څنګه ده او نو مونږ چې تعام ورکړی مسكين لا نو تا مشغول دنیا کې وکنا نہ کوزو معل خایذین او موږ غ مشغول د باطل پرستو نه موږ د باطل پرستو سره مرګ ریشیو اغي سره موږ لیکلو نو نخوزو اغي باغه نه راوا کول نو موږ سره کول نو موږ یې کېږي ډیر مزيدی پکی وکنا نکذو بیوم الدین اموږه تکذیب کوو د ورځې د حتا اتان الیقین تر دې چې مونږه تمرګراغه اړو توبې تسم نو شفاء فما تنقوم شفاتو الشافعين نلاوي فایذ نشور کولی دې لرا شفات شفات کون کو ته کې شفات خوب کېد پر د مؤمنان هو ګناګارو فمالوم صدیقین لرا انی تذکرۃ المعرضین چې د قران نه مخړی ولې مخړی تخوذ دی وژندارہ گیر شو جہنم کې نوخه چې مخ کې ذکر شو مزملہ او مدثر کې کنا چین نا او انه تذکره انها تذکره او من ش ذکر او تخذ ال ربی سبیل ادي تی نا مخړو قمالهم ولذیل صوزرو چې قران نا مخړون قدیم کنا هم حمر مستنفراتن الله وی چې دا قران نه مخړي نه اخوخړي نو تا او نو بده و نکړو ښا ګناګار نه پدې کی الله او توین تبو وی چې دا خردي تريزلي دي دا اړه خو ته مونږ وایو دا اړه زګه اړه کیسو ښار نه تړي کنه دا په سلونو مسلون نه او بس ادي داسې مس چې پاره تباید آغا خردی چه تختی دلی دی، تری دلی دی دسنه فررت من قصوره چه تختی د نه حضرت شیخ باید قرآن خود زماری ده ذکره چه دمونگ نمس و کووری بیا په کلیکی مولانی بلیوری دو کلمر امینام بلکی را دلری هر یو سلی دینام ایو تا صحبم و نشرام چې وررض کړی چې دته دغسې صحيفه پرسته چې ولی ما تهقرآ نه ناز لی ما ته و نه را ځي دیځ دومره ل ګړی کلله چری دا نه ده بلکې د نېږې د خییت نهنو ځکه داسې دا خبرې کوي کلله یقین ان هو تځکره دقرآ بر فمنشا د کاره چې د چاخ وه شي زور نشتا خاسو چو فکر دیو کی نړیبرت ته واخلې و ما یذکرونا الا ان یشا الله خبره حاصل کې تقدیر ده کنه عبرت نه اخلي اسو کو مګر هغه څوک چې الله خواحیم دا خو چې الله اراده وشي چې په حق کې نو د ډیر را راپاسی چې راځه استادا زین نه دی استاد سره دا زایق نه رشد ما کتاب ته درکا کینه؟ خیست شکل میں درکڑے، خیست عقل میں درکڑے دے او خیست زہن میں درکڑے دے نو د دا قرآن لائقی ہے رضا اللہ انشاء الله نو دا غٹی غٹی میویت نوانی نو او کریت تغسی پاتی شی سخاما سدنا پکی پاتی شی او د غوری غوریغتنا اللہ وانی نو دل تیراولی هو اهل التقوی دا الله لا یقذی چې د زنیه روکړې شي او اهل المغفرہ او لا یقذی چې بیا بخنو کی بندتان د زنه بیا راکې نه دی وتا ته بخنه کوي سورۃ القیامه ایس بعد د قیامت کوي د کومه کې احوال د ذکر کول حتا تان علی قیامت راځي او د مجریمان حال چې دی په قیامت کې ډیر ذلیلای نسبته د قیامت کوي چې تخویف او خره وی وته او زجر د لپاره د منکرین له کومخ کې ذکر کړو او د انسان وحشت د قیامت په وخت کې او زجر په استحباب د دنیا سره پليچ د قران نه داخله قصو شي پاتيكولوجي د اخرې وتوي د دې دنیا پاتيكري دي نو ابياب بیا ذکر کي تسلي پیغمبر لا بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه حجت نشته الله وي قسمته او بيوم د ډير تاکید لپاره غواكومه روز د قیامت په قیامت باندې چله قیامت په خپل ځان باندې ګواذېفه تمره یقیني دي ولا اقسم بالنفس اللوامه او نشته حاجت توبيام ګواکوم په با قیامت باندې اغه نفسو چې ځان بملامت کوي قیامت کې وړیر نفسو نهي ځان بملامت کوي چې یا نفس چا ده توې چداکار کوا تجادل عن نفسها اغه خپل ځان نو وکلا صفائی پیش کړي الله ته چې الله ما خو سن ذکرې او ځو دوره ګناګار نه ما قسم قسمه قسم وختونه دیخه له نفس لوامه د کافر او مجرم نفس دی آیا حسب الانسان آیا ګمان کوي انسان الا نجمع ازامه چې مونږ براجمنو کوو اډو کید ده بل ولنا عاذرینا علی ان نسوی بنانا مونه قدرت والیو چې برابرکو بندونه زده دې خپل غتو بندونو توګوري کنه د قصبه وال برابر کم ایس پر اخباب کې نه بنانا زه خاص کو دیکم د الله حکمت بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکی غوالی د انسان چې کارو کې دراتن کې روزینا مخامه روزینا حضرت شیخ ویلی چې دا بندونه دغه تو زکه ذکر کړم چې انسان تا خپل بدن دور نه دی معلوم بلو تخفی تنم بیر تلی او خاتم سنوی نه بودی لاسونو سره ارواح کارینو او دذومره نظر په بل زینپر یوزي سمو ری چې په دې خپل مانګولو باندې پرېوزي اروخی وینځي اروخی صفاکي اروخی نو ځکه اللهوی چې ځاخه تخې معلومی دی کنه نه خواته چې بیا قیامت کینوې چې دا خود بل چا مانګولي دي نه دستاری نو سوي یا بنانه يسالو یانه یومل قیامت متپوسن کیذ مسته او د ټو قلو پار کله وی روز د قیامت وای کله فیزا برق قلب وسرو کله چی کری بیری بریشی نظر د خلقو د هیبت پوخ کی وحصف القمر او تور شی د سپوګ می او جمع الشمس او یوز شی نو روز سپوګ می په دغه روز باندې په یوزه براجا نوای وبد انسان ناشکرا یوم ازن پد غورز عین المفر چرته زید تیختشتي چو تختما عین المفر کلا نشته زید تیختیم کلا چردا سندا لا وزرا نشته اخلاصیم ال رب یوم ازن المستقر په طرف درفستاباندی در پد غورز ودری دللی نن نشته تا ته نو شیور صلو علیکم آشوازم من نارن یونبو لانسان یوم ایزن خبر بکڑی شی انسان په دغه وز بیما قدم آو اخر پا آغا عامل چی مخ کمخ او یه رستو پریخ ہو ذکر ایر عاملون انسان داسیو کی بیدت جوڑ کی نو آغا بیدت بیاب پسو نکالا چلی گی او د پی عذابی بل لنسانو على نفسي بصيره تن کله د انسان په خپل ځان باندې خلیدون کړي ولو القام عذيره کده ډېر عذرونه پېش کړي او قبول و نشي تاسو سره کده ډېر الله تم باني او عذرونه او کې منته نو کې خنشي قبلې دی کا لا تحرك لسان لسانك السان جلبي الله اذا قیامت دا سي يقيني دیخه دا سه به خلق را جمع کوم په دا غرض او ما دا سه ولا بدنونه اون دا مونه يو بل فور په واسکما لقد قران چې مستاپو سینه کې را جمع کړی دی متسلیو ال وبرقي چې لا تحرک به لسانکا تو تلارم کوا دې قران باندې چې حرکت ورکې خپلې جبي لره علي تعجلبه چې ذري 11 صاحب رسد جبريل یې وای نته سره ور سره موایا چې ته یې ریګه چې سنخیر شیران نه بس تخاموشیا چې واخلاص کې نته به بیا شروع کومهवस्था پسینه کې جمع کړی Ina alay na jamaau pamu bandii daii jamaga huldi staii nakee wa qu’ana ooabaana huldiistaada jabinaan fadaa qaranau kale ci mungeellu y jibrilil Fata bee Qu’ana na taba warpaii bia dagapolosto pasii ja xaamki biaba warpai. Tuxakim daga sivil walaa من قبل ان يقضى اليك وحيه چاغل انی ختم کړی نو تور پس زمانہ ثمنا علينا بیانا بیا پما بيان باندي داسی مواریدان چې بیانونو به ستا د جبینا خلقتا ته هر څو الله وی په معرفه نذیره پورې ته قیامت اسباد او بیا تسلی او ترغیب قران تا نو زجر د په صحاب د دنیا سرا کل لا بل تحبون العاجلتا بلکی تاسو محبت سات دنیا سره او تذرون الاخرہ او پر ایک قیامت و جو یوم ایزن ناظرتن دیر مخونه په دورت بان لبا تر تازی ولی الارب بیا ناظرتن پل رب تبکتن کیویم و جو یوم ایزن باسرتن او دیر مخنا پر دورت بان لبا پر سیدلی تظن ان يب على بها فاقران. او دا ګمان بکی چې دې سرکار وکړي شدیر د سختې دا ګمان بکی چې رمغه حضور غنا نو کړي چې سورې سزا راکړه کنا کلا چې دا سندا ایزابه لغت تراقیان الله ای قیامت خو قیامت ته تل تک استا قیامت را روان دي وروکه کله چې روح او دې مړیتان ترقي ترقوت دې ادو کې توې چې زه فرصت کین دې چې روح راو رسې وقیلا او یل شي په دغه واخ کې من راق ولی خبره کول نشي خبره تنه ټوکلي ټوکلي کیږي سارا حت نو من سکتاځه کا کوي سوکه د دم چې اونکه چپما باندې دم واجی وزننانو الفراق او یقین وو کی چې دا زم ما ده دا زم سفر دین والتفت الساق بالساقیم او اړې را اړې به یو پنده په بل پنده سره ده سختی د اصل کې پت بخت دا انسان داسي اذوین دادی یو زه کولو شي نو زه دې غو بزانه پويږي نو خلق بوله په یو بل سره برابر کې جسم سمي کې پنده واله جخت کې سترګي واله پټي کې ال رب کې يوم زين المساق فطرف درستا باندې پدغه ورځ تللي مستا وستللي صدر سوایه ولا صدقه نه یقین کرده او پا او نه منذ کرده او ولیکن کذبو بس دا کارو دادو چې در او جنکو حق او مخیتی نارو سمزه هبا الى آلیه یتمتوان او بیه پا دی بانده فخرم کو خواه بیه با روان شیخ پلکورتا ڈیر پا مستے سران اولا لکا حلاکت تا لرا چی کلمہ دینا دامان او حلاکت تا لرا چی مند دینا دکھڑے سم اولا بیا حلاکت تا لرا چې تکزیب دکھڑے ہو چې دا دا روخ دیوی دا دی چی سوی او بیا حلاکت تا لرا چې مخد اڑو اکور تاسو روان روان کل دلار دلاره یو ډډه کله بل ډډه د اتلل دی د انسانیتو ایحسبุล انسانو ګمان کوي دا انسان ان یو تر چې دیو پریخو دی شی به امتحان او ادا خلق ګمان کوي چې وته وې ویره مونږ ته نشتا مطلب دا چې دنه دنیا کې الله سو مطلب نو د غسرې را لګلو چې زه ګرځه آزادو الا م یکونوت فتم مم منی یومنا ادي ځان تاسو د تاسو کې ما نو دې یو نوتفا د منی غرزولې شوی ثم کان علاقاتن بیا جامشي ویوین اشوا فخلقان الله جوړ کو او پرې کو په خپل اندامونو پازاو زارا زرا ہر سر درد در بانو تر وختو پورے عرصے ول برابر وج عالمین و الزوجین الذکر والأنثى پس وی گر زول جنا په دنیا کې جوړه ناری ناو زنانہ تزمر کال اللہ کړی دې او ته دغسی ګرځې ته آزاد ګرځې الیسا زالک بقادر علی ولې نن دې دا قدرت والا چې بیا ژوندۍ کی مړی